hier in die atelier nou so 1903 dit is Suid-Afrikaanse tyd oor, 1903 Suid-Afrikaanse tyd, 0703 internet tyd en jy is by die rechte plek, jy is ingeskakeld by netradio SA, netradio SA en ons webwerf vind jy by www.netradio SA.CO .ZA www.netradio www.netradiosa.co.za En op ons webwerf vind jy al die nodige inlichting wat nodig is om te weet rondom hierdie internet radio Namelijk al die verskillende omroepers, hulle name en die programme waarvoor hulle verantwoordelik is En dan ons archief, podgooi, podcast waar jy vorige programme wat uitgesaai is, daar kan opdiep en sommer so online daarna kan luister of aflaai en dan so op jy eie tyd daarna luister. Net Radio SA saai wereldwijd uit en dit beteken enige persoon enige plek op aarde kan nou luister dan moet hulle net weet van net radio netradio.sa, weet van die webadres, die verbindings wat daar is, en al die inlichting is uit die aad van die saak op die webadres. As een mens dus vir iemand die webadres kan gee, op die blad is daar een spelerkie, waarop jy sommer net kan klik, en dan begin die radio te speel. Mens moet ook net vir iemand verduidelik, dit is internet, dit is nie so vinnig, soos jou FM radio nie, of jou TV kanale nie, maar dit is gelukkig nie lokaal gebonden nie, dit is sonder grense, sonder mure, enige menske, enige plek, luister, en dan hang dit nou uit die aard van die saak af van jou eie internet verbinding, wat jy nou het. Ons weet mis nou daar is, vinnige verbindinge en stadige afhangende van waar die mens nou bly en die soort van diens wat jy die nou het die diensverskaffer so is een paar faktore waarmee mens nou maar met rekening hou en ook so dat wanneer ek uitsaai, dan denk ek is daar so so een paar secondes tussen wanneer ek kla gepraat het en jy dit nou hoor ons het al die soort van technische dinge, waarin die mens zeker moet aandag gee, soms het die mens een goeie sein, ander keer het die nou nie een goeie sein nie, en dan moet ons maar net bid, en vraag vir die Heere om ons te help, dat ons nou ook een goeie sein sal hee, soos wat die mens bid vereen, en elke ander ding waarvoor die mens bid, so kan die mens ook want ons moet onthou die bose probeer om alles tegen ons in te span. Al die elemente, maak nie saak wat er element hier op die aarde is nie, dit is vir ons geïllustreerd daar in Galilea op een boekie waar Jezus en sy disciples was, die vinde opgesteek het en Jezus met hulle gepraat het en hulle aangespreek het, en die disciples het nie mooi verstaan dat dit geeste was nie, ons worstelstruid, is nie tegen vlees en bloed nie, maar tegen die boze geeste in die licht, dit moet die mens ook nog verstaan, hoe dit alles werk en funksioneer, so alles vir die mens kan sin maak, in Godse groot raadsplan, en alles word nie in die Bijbel systematies aan die mens verduidelik nie, die Bijbel is geskryf, door meer as veertig uteers oor een lang periode en is door God geinspireerd maar nie om systematisch soos een mens in systematische theologie begin met bijvoorbeeld God en dan die Vader, die Seen, die Heilige Gees en die engele gevalle engele en die mens, en die samenstelling van die mens, en waar kom sonde vandaan, en soe meer, en soe meer, danks word so systematisch aangebied nie, dit word maar net onder daar die vakgebied van systematische theologie gedoen. Maar ek sal probeer, soos wat ek bet jou gezels, kyk of ek verskillende bepaalde onderwerpe aan die orde kan stel, en kan help, so dat dit nou nie mengel moes afgeen nie, maar dat ons mooi, in richting beweeg, want ons is nog altyd oorkoepelend bezig om te praat oor die broed van die Heer Jezus. Dis waar oor alles uiteindelik gaan, dit is die kersie op die koek van die hele ganse geschiedenis van die mensdom. En daarby ingesluid dat geen hemelweese, wat nou oorheide geluk in die hemel is, namelijk engele, ooit daar aan deel kan hee, en hylle kan nooit deel wees van die brood van die Heere Jezus nie, is vir die kerk, en dan is het uit die aard van die saak nie die hele kerk nie, dit is maar net hulle wat gereed is. Dit is die oorkoepelende gedachte, en al die ander subgedachtes probeer ek maar so te orden, dat dit alles by mekaar inpas soos wat die mens bezig is met een groot groot stik legkaart met duisende stikke en jy probeer daar in orde skip en buitenleine daar te stel en dan om sekere kleere by mekaar te sit en so die stikke te orden he, dat le later so in hoopies van sekere kleerle en dan moet het weer uit die, van die hoopies afgehaald word maar dat moet daarom georden mees en so probeer ek net help my denk het te lui maar dis dan binnen in hierdie bepaalde raadsplan van God en dan is daar paradigmas en tar paradigmas skuive wat die mens moet maak soos die nieuwe wijn en wat in nieuwe wijnsakke gegooi moet word maar jy is byie welkom elke persoon wat nou ingeskakel is van waar jy ook al ingeskakel het of dit nou hier in Suid-Afrika is een van ons stede, ons dorpe of platteland beplaas en of dit in die buitenland is iwers daar in die verre noorde daar in die Rusland waar ons een Pieter, Erasmus, Saratov, daar woon hy. Lewel hy hier in Pretoria geboor is en groot geworden het, bly hy nou daar in Rusland. En is het baie lekker om met hom te communikeer en te weet, daar is iemand ook daar ver in Saratov, Rusland, wat van tyd tot tyd inskakel. En luister ook hier in die Arabische lande, Dubai, daar in die omgeving waar Tania is, en dan daar ook in Europa, weet ons, in die Nederlande, is daar ook mense wat na ons luister. Elke een is ewe belangrijk, allemaal van ons, en ek hoop jy voel sommer rustig lekker thuis. En wat ek gewoon doen, is om tevreden, een paar verskillende tale te gebruik om net te groet soos by voorbeeld in die Russische taal en in Ribrios en Grieks en in die Arabische tale as ek die geleendheid krij en ek onthou om dit te doen dan doen ek het graag en groet allemaal en in die Russische taal sê ons vir iemand wat jy nou nie baie goed ken nie, meer formele manier van Groot, zdrafoetja, maar as jy die persoon goed ken, sê mens, privjet, is die algemene manier van Groot, en daar in die Arabische wereld, sê hulle, of salam alikum, of hulle sê mergabban, of hulle kan ook sê, alaan wassalam, en in die Duitse taal, guten abond, en in die brews, shalom, Grieks, Kalimera, goeienavond in Afrikaanse good evening In Engels en nou hoop ek jy voel lekker gegroet Want as een mens mekaar mos nou gegroet het Dan voel jy dat jy nou rustig kan gaan sit So ek hoop jy sit en jy is gemakkelijk Hier op hier die sondag aand Want hier in Zuid-Afrika is dit nou die einde van die naweek waarna nou allemaal gewoon ek uitsien En nou is dit daar die afrondingsfase waar een mens nou nog daar die laaste rust moet inkry. En ek hoop dat hier die program help, hier die program stem van hoop, dat jy rustig sal wees, rechtig waar. Ek hoop het so. Daarom wil ek jou graag vra om soms so rustig te sit en luister na hier die Verskillende woorde van seninge dat ek graag so aan jou wil oordra Vra dat jy dit jou eie maak, maar nou moet jy rustig wees oor Nou vergeet al die ander goed waar my jy nou vandag bezig was En waar oor jy dalk miskien nou nie helemaal so rustig gewees het nie So dit nou jou rustigheid wegneem nie Vergeet al die goed, krij dit uit die denke, krij die lichaam ontspanne sakkie skouwers bekeer, dat jy rustig kan wees, en dan luister jy na my stem, en ek hoop my stem, sy so gehaald is van so aard, dat het jou ook rustig stem, en ek seen jou dan, en ek seen jou gees, door die bloed van die Heer Jezus, die lam van God, en ek seen jou met die wete, dat jou Himmelse Vader, jou lief het, Ongeacht wat jy al gedoen het. Ek seen jou met die wete dat hy jou identiteit ken, ken jou adres, hy het jou gevorm, hy weet hoe jy denk, waarom jy so optrees soos wat jy doen, en hy weet alles van jou af. Niks kan jy vir hom wegsteek nie. Moet dit ook nie eers probeer nie, hoor. Ek sien jou dat jy geleer word in al sy weer deur die Heilige Gees. Ek sien jou om gekoester te word in sy liefde. Ek sien jou in jou vormingsfase soos hy klaar maak wat hy in jou begin het sê jou om oop te wees en gereed te wees om geleer en geleid te word door die Heilige Gees Ek sê in jou gees met geneesing so dat jy jou gebrokenheid kan oorkom en in volkome geneesing kan leef Ek sê in jou om te weet waarvoor God jou geroep het, en dat jy daarin sal wandel. Ek seen jou met die salwing van liefde en vrede, wat bedoel is vir jou, en dat jy dageliks gekoester en geleer sal word dier God self. Ek seen jou met die vreugde van guns in Godse oe en ook in anderse oe. Ek sien jou met die mense, wat om jou inskuif, en jou hande oplig, en een pad met jou begin stap. Sal ek het weer daar die sien spraak vir jou lees. Ek jou met mense, wat om jou inskuif, en jou hande oplig, en een pad saam met jou begin stap. Ek onderbreek myself net die wekie hier, herinner jou aan Mooses, toe hy begin het as die leier om Godse mense door die woestijn te leie, en hierdie vreselike uitdagende taak wat hy gehad het. In rondom om was daar gelukkig twee mense wat so ingeskuif het, soos wat ons dit nou hier gehoor het, namelijk Aaron en her. Een aan die linkerkant, een aan die rechterkant. En elkeen van hulle het sy arms omhoog gehou. Die uitwerking daarvan, was terwijl hulle daar met die ammele kiete in een geveg was het Israel die heel die geveg gewend terwijl sy arms in die licht was nou omdat dis nou nie moes is, wat dit self gedoen het nie dit was die ondersteuning van Aaron en her want die mens kan ook nie somme net verlang mens weet nou nie hoeveel ure daar die, die geveg geduur het nie Net so staan nie. En daarom hier die ondersteuning. Elke mens, elke mens, het een ondersteuningsbasis nodig. Ek gebruik soe bykie van die tyd nou hier rondom hier die specifieke Dat ons dit net sal verstaan en waardeer daar mense is wat bereid is om rondom ons in te skuif, en ons arms dan so omhoog te hou. En ons het dit allemaal nodig, elke lieve mens. Selfs Jezus het sy twaalf disciples gehad, maar hy het die binnenkring van drie disciples gehad. Jy sal onthou, Johannes, Jacobus en Petrus was die binnenkring van Jezus, of wie hy zwaar geleen het. En jy sal onthou in Gethsemanie, terwijl Jezus daar gaan bid het, het hy die twaalf samen met hom geneem, en toe het hy eenkie verder gestap met hierdie drie van hom, hierdie binnenkring, bykie verder gestap, En toe het Jezus nog een bykie verder gegaan en gaan bid. En toe hy terugkom by hierdie drie mannskap, hierdie ondersteuners van hom, toe is hulle aan die slaap. En moes Jezus vir hulle vraag, maar kon julle nie maar net een uur saam met my gewaak het nie? Nou hoekom sal Jezus so iets sê as dit nou nie nodig was nie? Hy so myse moest nou nie maar onnodige dinge vraag nie en verwacht nie. Dis omdat hy hulle bitter nodig gehad het, as mens, in sy mens wees. So het ek en jy, ons, ons maak nie saak wie ons is nie, het mense nodig, iemand in ons linkerde aan die rechterkant, mense wat vir ons kan bid, mense wat vir ons kan intree. Dis verskrikkelijk noodzakelijk dat die mens iemand het, wat vir jou kan intree, rare geestelik, en vir jou help, met geestelike oorlogvoering, want ons worstelstrijd, is nie tegen vlees en bloed neem, goed, kom ek lees, dan verder, ek seen jou met, mense wat om jou inskuif, en jou hande op licht, en een pad, saam met jou begin stap ek sê in jou met goddelike vriendskappe goddelike vriendskappe mense wat jou sal aanmoedig en jou droom met jou sal deel ek gaan ook net daar mysel bykie onderbreek en jou herinner aan Joosef Joosef het sy droom wat hy gehad het het hy saam met sy broers gedeel en met sy pa, miskien met sy ma ook, ek weet nie. Maar hulle was nie baie beindruk met die, die droom van hom nie. Hulle het hom nie daarin ondersteunie en teendeel het hom tegegaan. Vandaar die rede het sy broers hom verkoop. Dit is ongelukkig ook soe. Daarom hierdie bede en sien spraak, Ek sien jou met goddelike vriendskappe, Mense wat jou sal aanmoedig En jou droom met jou sal deel, Dit is verskrikkelijk belangrijk, Dat iemand jou droom met jou sal deel, Sien jou met een sachte hart, hartvol liefde, sê in jou met Godse wijsheid, in elke besluit van jou leven, ja, ons kan dit doen, ons kan vir God wijsheid vra, die Bijbel het gesê, as ons wijsheid kortkom, kan ons het van God bid, so ek sê in jou met Godse wijsheid, in elke besluit van jou leven, in elke besluit van jou leven, ek sê jou met, Godse leiding sy guns en sy genade oor jou Mense, Godse genade is soos een wolk het is soos een dampkring rondom een mens dit is dan soos een skuld en een panser sien jou met Godse leiding en sy guns en sy genade oor jou Ek seen jou talente, dit wat God jou gegeet, jou gaves, en jou verhoudings. Ek seen jou finansies, jou bezigheid, jou denken. Ek seen jou gees, jou siel, en jou lichaam. Ek seen jou levenstaak met vreugde, harmonie. En liefde Ek seen jou Om jou identiteit te vind In Christus Mens moet weet waar Mens in die lichaam van Christus Inpas Ek seen jou Om jou identiteit te vind In Christus Je sal onthou Paulus ons herinner Dat ons die lichaam van Christus is Die ene is die voet En die andere in die hand En die oor en die oog En so meer en so meer Elkeen van ons is iets in die lichaam en daar die plek met die mens vind en ek het gewoon in die bediening sulke kursus aangebied, ontdek jou gaves ontdek jou gaves so elke persoon in die gemeente kan ontdek waar pas hy of sy nou binnen in die gemeente want dit gaan oor dit wat God aan die mens gegeet jy om jy toebedeel het, en een mens moet het vind, en jy moet het nie net vind nie, een mens moet dit dan ook uitleef, het sal nie help een mens ontdek jou gave, en binnen die gemeente is daar nie plek, waarin jy dit kan uitleef nie, so daar moet ook die visie wees van die pastoor, en die kerkraad binnen in die gemeente, om te weet dat mense gave zet, en dat daar die gave is moet word, in die gemeente binnen in die lichaam, van Christus en mense dan opgeleid word in daar die bedieninge ek sien jou met die wete dat jy een vader het in die jimmel wat jou innig lief het. God drie enig vader sien en heilige gees het ons innig lief dit is net God eindelijk wat kan lief Ons kan maar net Godse liefde reflecteer en dan hang het ook nog af van in wat mate ons dit nou kan reflecteer. Onthou as jy kyk na die son en die maan, die sonse skynsel is altyd helder, behalwe as daar nou iets voor die son inskuif, soos wolke, of as daar een sonsverduistering kom die maan nou bijvoorbeeld voor die zon inskuif relatief in relatie in verhouding to die aarde nou. Maar die maan self het eindelijk nie as kynsel nie, dit is maar een reflectering van die zon, net die zonse strale wat oor die maan val, wat die maan kan reflecteer. God het ons lief En ons moet daar die liefde van om reflecteer In die mate dat ons dit kan absorbeer Dat ons dit kan indrink So dat dit deel van ons identiteit kan word Deel van ons mens wees So dat ek en jy deel kan hee aan die goddelike natuur Mense is so wonderlik, dit verstommend dat God ons so lief, so lief het, dat hy wil hee ons moet deelkry aan sy goddelike natuur, dat sy goddelike natuur sal oorneem, en ons menselike natuur sal verdring, dat het net goddelike natuur sal wees wat oorblij, so dat ons, soos wat Daniel dit sê, sal skyn, en sal skutter soos die sterre verewig en altoos. Goed, kom ek sê weer, ek sê in jou met die wete, dat jy vader het wat jy unig lief het. dat niks wat jy kan doen, om liever kan maak vir jou nie, ook nie minder nie. God is lief vir jou, hoor, God is liefde, hy het jou verskrikkelijk, uniglik, Lief. Ek sê aan jou om dageliks sy voorsienigheid te beleef Wat een wonderike voorrecht, so dit nie wees nie, nee Wat ons dageliks sy voorsienigheid kan beleef Sy totale beskerming en sy doel vir ons leven Weer eens terug, woestijn Godse mense onder die leiding van Mooses Die volk daar in die dag boekant hulle as enerzijds beskerming so dat die son hulle nie steek nie en ook nie die maan by nacht nie. En in die nacht was het een vier kolom so daar licht kan wees. Godse voorsienigheid. Elke dag het God vir hulle manna en kwartels gestuur om te eet. Elke liewe dag. En hy het hulle ook so geleer en gesê, Moe nou nie optel van hierdie manna, asof jy nou dit vir morgen wil bere nie. Jy moet net genoeg optel vir vandag. Morgen sal ek weer voorseen. Dit nie wonderlik nie. Sy totale beskerming en sy doel, ek en jy is nie toevallig hier nie, Ons is ook nie onbeplande mense nie, ons is nie onbeplande kinders nie, God het ons beplan voor die grondlegging van die wereld. En ons het een doel, daar is een doel wat God het. En dit gaan ons bevrediging gee, as ons dit kan uitvind, soos in ontdek jou gaves, om te weet waar, waar God jou wil gebruik. Ek sê aan jou met die wete, dat niks in jou lewe, Jou verlede Of toekomst Jou kan skui van die liefde Van God nie En ek hoop jy dat jy hier die Seeninge sal neem Jou eie maak En daar oordink En dit bepeins en God dank Voor sy wonderlijke liefde En terwyl jy dit so bepijn, so dat oordink, luister ons hier na iemand wat vir ons syng Cover Me Lord Ek hou verskrikkelijk mye van die woorde en die manier waarop hier die persoon het syng, dat ek het dakwals vir jou en het laat luister Here's a song that I wrote just this last week, Monday morning over the last several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 Are right, you singing with me peace of god be Do you peace in your life? Cover me Peace of God, oh Lord Peace of God, cover me Through the storm Through the storm oh cover me Only in you I ah, yes sing it. Me, Thank you, Lord. Me, Peace of God. Why don't you just pull it up over you like a blanket today. Oh, yeah. Cover my mind, Lord. Cover my children. Oh, yeah. Come. Let your peace cover our families, Lord, cover our minds, Lord, oh, yes, cover our business, Lord, oh, cover our marriage Lord, let your peace be in our homes, let your peace be in our rest night nighttime, oh, Lord, thank you. As jy nou mooi geluister het, ek geloof jy het, luister na hierdie bediening van hierdie persoon wat sing cover me lord, cover me, daar die bepaalde woord, daar begrip. Nou een mens word groot hier in die wereld met begrippe wat so in jou omstandighere begin ontwikkel en deel word van jou woordeskat dit word deel van die woorde wat jy gebruik in die begrippe soms is die begrippe deel van die milieu waarin jy groot word dit wil sê mense gebruik woorde en konnotaties wat geheg aan bepaalde begrippe en so brei jou begrippe wereld nou uit soms is dit helemaal foutief en moet daar die goed rechtgestel word dis vir die rede dat Jezus gepraat het van nieuwe wijn en nieuwe wijnzake daar is nieuwe begrippe wat by een mens moet kom ingang vind en kom nesmaak en deel word van ons wees en die manier ons dink nou dink in termen van dekking iemand praat van dat daar nou jou leven verseker moet word en verkoop aan jou soort van een levenspool is dan die nou dekking, dis moest nou die woord wat gebruik word of jou huis se inhoud word verseker en so meer, nou dit kan ek nog in een sekere sin verstaan as dit gaan oor die inhoud van jou huis of jou motor Daar die versekering, daar die dekking wat jy nou het, wat beteken as jy nou in een ongeluk betrokken is, dan beteken dit dat jy kan huis, jy kan een huis in sit, en dan kan daar die skade en goed aan die motor herstel word, so dat jy nou nie noodwendig dit moet betaal nie, dat jy nou een percentage daarvan betaal in die ander word nou dier hierdie maatskapie, by wie jy nou hierdie versekering, of hierdie dekking, dan nou uitgeneem het, en soms is dit die hewige geveg, en gebeur daar ook nou niks, niks positiefs nie, als nie negatief, en dan vind hulle nou allerhande soorten van, rede is waarom hierdie dekking, nou nie geldig is nie, maar dit wil ek nou nie daarop ingaan, ek wil op hierdie, begrip van dekking en versekering, dat ons net een bykie daar rondom ons self dink. Ek wil jou net help, ek het dat al by vorige geleendheid gedoen, dat indien jy nou kom ons sê een levensversekering uitgeneem het, dan moet jy net bykie daar oor dink, jou leven is nie eindelijk verseker nie. Dis achtergeblevenis, wat verseker word van een bepaalde inkomste, sekere standaard dan nou van inkomste, jou leven, jou, jyself, kry niks daar uit nie. Jezus het levensverzekering verkoop, as ek daar die begrip met respect en achting kan gebruik. Hy het gesê, hy is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die vader behalwe dier my nie. Amal wat die Heere Jezus aangeneem het, het mag ontvang om kinders van God genoem te word. Dis verzekering dis dan jou leven wat verzeker is, want daar is oordeel wat wacht. En as jou leven nie verzeker het nie, dan het die nie leven nie. Hy wat in die sien is, het die leven. Hy wat nie in die sien is nie, het nie die leven nie. Nou, hoe kan een mens nou, daar die bepaalde begrippe wat die levensverzekering opgeëis word, kan ons dit gebruik, ons moet die kaf van die koringskui in ons denken ek het nie geen probleem daarmee dat iemand een levensverzekering uitneem vir sy gesin nie en dat hy nou na die tyd nadat hy gesterwe het is daar een bepaalde bedrag gelde uitbetaal word terwille van hulle maar dit is nie levensverzekering dit is nie jou leven wat verseker is nie. Ek en jy moet daar die versekering by Jezus kry. En God is baie meer geïnteresseerd in ons versekering as wat enige maatskapie wat versekering verkoop ooit kan droom om te wees. God is baie meer ernstig ook oor dit. God weet van alles wat wacht op die mens. En net so met die mens'n gezondheid, weet jy, God was van die begin af geïnteresseerd in die mens'n gezondheid, dat jy gezond moet wees. Van die begin af het God die mens ook so geskapen, dat hy eindelijk verewig zou leef, zou hy nou nie daar die misstap begaan het, en die helemaal, totaalemaal, in en al die verkeerde keus gemaakt het, en in plaas van om die lewe te kies, die dood gekies het, as die mens nou so ver gaan, hoe kan jy, wat kan jy nou doen, as iemand in plaas van die lewe, die dood kies? En ek hoop dat ons hier die program stem van hoop en elke ander program, kan help dat ons in ons denken vernieuwe sal word, dat ons niet kan dink, dat ons paradigma skuiwe sal kan maak. Mens dit gepraat van volwassenheid, om een paradigma skuiwe te kan maak. Anders zou so Jezus dit ons nooit gedoen het, om een mens daarmee uit te dagen, en te sê, jy gooi nie nieuwe wijn in ou wijnzakke nie. Hy sê, want dan is daar een vermorsing, vermorsing van die wijn en van die ou zak. Maar nieuwe wijn met een nieuwe wijnzake kom, so dit gaan oor vernieuwing, soos Paulus ons ook help, en hy sê dat ons dag vir dag vernieuwe moet word in ons gemoed, dus in ons denken, in die manier waarop ons denk. Ons so kan nie daar in verstok raak, nie. So dat daar geestelike groei kan kom, geestelike ontwikkeling in ons ten ansien van die eeuwigheid waar in ons bezig is om te beweeg. Nou as een mens Godse natuur bestudeer, ons self ook as voorbeeld, ons mens en ons lichaam, dan vind ons in hierdie lichaam van ons, het God soveel lesse vir ons op opgesluit, dat een mens wys kan word, door net jou eie lichaam te kan bestudeer, hoe God dit alles haar, fijn, mooi aan mekaar gesit het soos in die psalms ook aan ons voorgehou word. God het dit wonderlik, wonderbaarlik gedoen, maar daar het hier die achteruitgang begin plaas vind, as gevolg van die ongehoorzaamheid in die tuin van Eden, die mens daar weggeneem is en daar het die siektes begin en die daan van jou leven begin verkort en die uiteindelike dood wat daarmee gepaard gaan en God is jammer vir ons, hy wil ons help, en as ons ons lichaam bestudeer, dan sal men sien hoe dat God, vir ons omgee, kom ons dink net, ons vand nou aan ons lichaam, en ons dink nou, aan die volk Israel, hulle is daar uitgeneem uit Egypte, dit is maar soos een lichaam, wat verlos word, dit is verlossing, Exodus is een, is een verhaal van verlossing, Exodus, dit is een Griekse begrip, x is uit, Hordos is een pad, die uitweg, daar is een uitkomst, God het vir ons een uitkomst, daar die uitkomst baie mooi gedefinier, en alles wat die Heere gedoen het, onder die leiding van Mooses, daarom is hulle opgedeel, en ingedeel, in een structuur van 12 stamme, met 3 stamme, an die suide kant, drie aan die weste kant, drie aan die noorde kant, en drie aan die ooste kant. Volledig soos wat dit rondom God lyk, precies net so, daarom kry ons precies daar die selve formatie in die bybel, want ons sien hier die vier weesens wat rondom God is. Dis God sy teenwoordigheid. Hier rondom om, die naaste aan God, In sy wese in sy goddelike weese, is daar aan die suidekant een wese wat lyk sy sy mens, aan die weste kant sy sy, een weese wat lyk like sy kalf, aan die noorde een wat lyk sy sy arend en aan die ooste een wat lyk like sy sy leeuw, en dis precies hoe die formasie in Leviticus aan ons voorgehou word, precies net so. God wil hy, mens moet leer uit al hierdie dinge. Nou wat betekent dit nou, dat God een verbond aangegan het met Abram? Waar oor het dit nou eindelijk gegaan? Mens het gegaan oor die redding van die mens. Die, die mens is verloor. En God is geïnteresseerd in die redding van mense, die behoud van mense. Die, die feit dat mense seerkry, dat hulle vernieuw word, en so meer, en so meer. God is daar oor bekommerd, en het hy een plan in actie daarvoor, en daarom hier die twaalf stamformasie wat hy ingestel het, later weer in Jezus' tyd, weer hier die twaalf disciples, later recht in die einde van die bybel, sien jy maar net hier die weer, en dan om te ontdek, binnen in ons lichaam het ons ook so een structuur van twaalf verskillende cellen, wat veg vir die behoud van die mens, vir sy gezondheid, ek en jy wil gezond wees, ek is oortuig daarvan, dat elke liewe mens wil gezond wees, daarom het die mens ook iets, soos een gezondheidsplan, een hospitaalplan, of een medische plan, hoe die plan van jou ook al benoem word, maar alles is daar opgerig, dat jou gezondheid beskerre moet word, is dit nie so nie, is dit nie, hoekom jy nou sulke, uitgaves aangaan om een medische plan of een hospitaal plan dan uit te neem dit is ons eindelijk waarom het gaan dit gaan oor geneesing maar kom ek sê vir jou iets wat ons allemaal geloo wat ons allemaal weet dat het die waarheid is, voorkoming is beter as geneesing en ek is oortuig daarvan niemand hoef jou daarvan te oortuig nie die probleem is nie dat ons nie daarna luister nie ek kan onthoud toe ek in die school was ja, reg in graad 1, ons het nog sup a genoem het daar het die juffrou gesit, dan vertel sy nou vir jou oor gezondheid en hygiëne en wat jy alles moet doen en dat jy driemaal een dag jou tanne moet borsel en dat jy jou kos moet fijn kou, ach mens het oor en oor en oor en oor het ek die goed gehoor en geluister maar weet jy, ons luister nie na die dinge nie, ons hoor dit maar ons luister nie rechtig nie, dit gaan nie in nie as jy nou sit en jou kos kou, het hulle ook vir gesê, hoeveel keer moet jy dit nou kou <laughs> en verduidelik dat jy maler sê die binnen in jou mond wat God vir jou daar gegeet Dit moet die kos fijn maal, want hoe vinder mens die kos nou, nou maal, hoe beter is dit vir jou maag, want al die hele verteringsproces begin al hier in jou mond. En al die verteringssappe wat afgesky word daar, die speeksel al reeds in jou mond en terwijl jy dit nou afslik keer in jou maag en die verteringssappe wat daar aan die gang kom en dan is daar betekend sommer oorstamilering omdat jy nie recht eet nie en een naarheid wat jy oorval omdat daar nou te veel gal afgesky word want jy wil dan nou nie luister nie en so houd dit nou aan totdat jy met die dokter moet kom en hy vir jou een of ander teensier middel moet voorskryf sodat jy nog nie so brand kry nie. Ek mense, ons moet leer oor die goed. Ek kan nie eens onthou mee wanneer laas ek so brand gehad het. Ek kan regtig, ek kan dit nie eens meer onthou nie. Maar dis net God se groot genade en sy ingryping in 'n mens se lewe. Nou as hy in iemand se lewe ingryp, dan is ons veronderstel om mekaar daarmee te help. Nee, net soos wanneer iemand nou by een wonderlike restaurant uitgekom het En die heerlijkste voedsel daar krijg En die beste van bediening wat daar is En die vriendelijkste van gezichte wat daar is En je wacht nie vir je kost, die en die goed is Ook nie koud is het by je aankom Je lekker, warm En vertel jy ons nou vir iemand ander daarvan Ek denk dit is ons plig om dit dan te doen Maar so is dit ook vir my ontdekking wat ek gemaakt het, en hier die bepaalde kolostrum wat Godse product is, is nie mense, het het nie uitgevind, iwers nie, God het dit gemaakt, hy het al reeds binnen in een moeder wat bezig is om te verwag, kind is daar die ontwikkeling van die melk, daar die kolostrum wat veg vir die kindse leven, vir die kindse gezondheid, Nou net so mense, op daar die selfde manier werk kolostrum, kolostrum nog al die jare, dit werk maar net precies so. Dit is ingestel op jouw gezondheid, om jouw gezond te hou. En van die reden ek vir jou nou gesê, ek het, vanavond het ek nou so heerlik lekker gevoel en ek gaan, gaan draf, en wonderlik gevoel, voel nou nog wonderlik. Nou moet ek net oppas, ek het jou moest vertel van die dag toe ek nou in die skool nog was, in die oorskoel was, het die dag toe karre nou opgesoep is, as hulle nou daai woorde so wat gemeng is, nie, warmgemaakte karre, niewe ene, soort van een ene, wat eindelijk nie by die die kar pas nie, want die ene is te krachtig vir al die ander goed, en so moet ek ook nou maar verzichtig wees, Ek moet nou kyk na alles van my, my, van my voete af, dat my voete in een goeie condiesie is, want as jy nou draf met skoene aan, dan is dit een wrywing en jy kan blaas en veroorzaak, en dis nie net, nie net, nie net dit nie. Da is goeie kies wat in die mense voet verkeerd kan gaan, dan later moet jy nou helemaal alles staak, so mense moet nou verzichtig wees, en alles wat jy doen, dat jy dit nou matig doen, en dat jy nou nie te vinnig die goeders doen nie, en so moet ek strek voor ek gaan die oefeningen doen, en ordentlik dit doen, en so bykie daarom opwarm, net voor ek nou reilig, dan nou begin om te draf. Maar voel so goed, voel rechtig, so wonderlik, dat ek net al het, dat het by ons vorige program gesê het, voel eindelijk skuldig, dat ek so lekker voel, en as ek nou sê dat ek nou lekker voel, dan denk ek aan iemand wat getuig het in een kerk, om te sê dat die persoon by een getuiging is dien, hoe voel hier die persoon na dat hy die Heere Jezus aangeneem het. Die dee oude opgestaan is nou rove diamant, wat nog maar in die omstandighede waaruit hy nou so pas uitgeret, gered is nog so aan die persoon vastkleef, in die woordeskat en soan, onafgerond, soos ek sê, rold wat diamant, wat nog gesluip moet word, en die pastoor nou vir hom vra, nou, hoe voel jy nou, kan jy vir ons getuig daar oor, die oude opgestaan en gesê, pastoor man wie, ek voel so goed, ek skop sommer hier die bank hier voor my stikkend, <laughs> nou, ek wil nou nie iets stikkends kop nie, Ek wil liever recht en heel maak en help daar wat dinge verkeerd gaan, maar ek voel rarig, wonderlik, siel na giel, siel en gees en lichaam. Het sal later ook meer met jou hier oor hier die bepaalde kolostrum gesels en hoe dit binnen die mense lichaam eindelijk functioneer. Wat word, wat gebeur daar nou, as jy nou farmakologisch mens medicijne gebruik en kan jy daar gaan lees op die Fabel, jy het binnenkant onder farmakologisch werk, hoe werk jy goed nou eindelijk, so dat jy ingelig is, en kan weet wat jy nou eindelijk hier gebruik, ten opzichte van jy eie kennis ook, en daarmee gaan ek jy nou groet, het is weer in die einde van ons zondag aand, hoop dit was een stem van hoop vir jou, en gaan ek jy nou groet, tot deefie, morgen, as daar een moore is, gesels ons verder sit ons hier rond om Godse woord te bepyns, en ek hoop jy het een wonderlijke goeie nachtrus, en shalom vir jou, woord. The truth becomes so bright in the light I can't wait till the world sees you in your precious name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 The Messiah, Yeshua, the Messiah, honoring the King of Kings, Creator, God of everything. Yeshua is the Messiah, Yeshua, the Messiah.